Роман і Василь Мирослава поснувала по хаті Мерзлякувата звела плечима Глянула у вікно За яким уже відчувалась ворожба Ще невидимого місяця І підійшла до фото Данила Він довірливо Трохи сумовито посміхався Їй чи комусь Може і справді тепер посміхається Комусь Забув її Бо чого не трапляється в житті такими невеселими гадками, вона роздяглась і знову глянула на фото. «Хоч у сон прийди, коли не можеш інакше. Чуєш?» Поправивши снопики, вимкнула світло і налягла, а впала на постіль. Ще якийсь час чула, як біля хати, втихаючи вовтузився і зітхав вітер. Потім у вікна так гарно Врізались перемерзлі зорі, у шибки постукав пучкою місяць, загойдалась земля і перенесла її у дитинство, коли вона з поля бувало очікувала матір, що теж мала сніп золотого волосся і вечорові очі. Дуже рано вони пішли в землю і барвінковим цвітом проглянули на могилі. Тепер вітер схлипнув, неначе немовля. А батько так хоче діждатися внуків. І вже не чула, як стиха брязнула клямка, скрипнули двері і, веселю скрадаючись, увійшов Данилу. Він не зачинив за собою двері, боячись їхнього скрипу, боячись себе боячись місячного Марева, в якому, наче жінці в білому, стояли снопи. Захлинався настоєм літа і туги. Отак і стояв біля порога людиною чи тінню її. Як його тепер зустріне Мирослава? Прокльоном чи журбою та сльозою? Він нічого ж не дав їй, окрім горя. Коли трохи вгамувалося серце, він почув дихання і обережно попрямував до ліжка. Схилився над ним, вдивляючись у Мирославу, що була напівзакрита хвилею кіс. Вони і курилися, і зблизкували в нерівному світлі місяця. Скорбота лежала на її пересохлих устах, у міжбрів'ї і в сні зворушливо здригалися вінчики вій і тіні біля них. Доторкнутися до них устами, почути, як прокидаються, в кидаються вони, як прокидаються очі, бреляк, а потім усмішка і таке дороге слово. Овісний. Та чи маєш ти право на це? Подивись на свою кохану, мов на дороге малювання, і йди світ за очі. Не край і не карай цю красу, цю ніжність, цей смуток. І пересилюючи себе, він ступнув назад. Ще поглядом прощання глянув на Мирославу, на її ніжки, що вибились з-під тоненької ковдри, вдихнув пахощі її кіс і обернувся до дверей. Так певне буде краще для неї. Він залишить їй свій подарунок і піде в холодні сніги, в безнадію. І тут проти розуму збунтували любов чи сумніви. А може тільки тебе, й чекала, Мирослава? Може для тебе юночі не зачиняла дверей? Ще не знаючи, що робити далі, він тихо-тихо пройшовся по хаті, постояв біля снопиків пашниці і нежданно побачив між вікнами своє фото. Де ж вона взяла його? Таке було тільки в його хаті.